الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا بذل له ومن يضلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويجب أن أرى أن أرى أن أرى توقفنا لأن أرى أن أرى أرى أن أرى محمد صلى الله عليه وسلم ورى neke detalje iz njegovog života. Govor o Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam, nam je važan iz mnogo razloga. Najprijem, Muhammed je virovjesnik, koga je Allah poslao kao milosvjetovima. وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا عَالَمِينَ Kao što je rekao uzvišeni, a nismo te poslali izuzov kao milosvjetovima. Zatim, Muhammed je virovjesnik, koji nam treba biti draži od nas samih, od naših ukućana i od svih ljudi, barem ukoliko želimo biti vjernicima. Kao što je objavio uzvišeni Allah u suri El Ahzab u šestom ajetu kada kaže vjerovjesnik treba da bude preći vjernicima nego oni sami sebi. Muhammed je vjerovjesnik kojeg naših prohtjevi i strasti moraju slijediti ukoliko želimo biti njegovim sedbenicima kao što je objasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ni jedan od nas neće biti pravi vjernik neće biti vjernik potpunog imana sve dok naše strasti ne budu slijedile ono sa čim je došao on od stvari vjere Zatim, muhamed je vjerovjesnik koji ima pravo na šefaat ima tu mogućnost da se zagovara za nekog na suđenjem danu pa je objasnio Da je svaki poslanik imao dovu koja mu je bila primljena, a on je svoju dovu ostavio za sudnji dan, kada će se zagovarati kod Allaha za velike griješnike svoga umeta. Muhammed je virovljesnik zbog koga čovjek ostaje ponižen i smatra se cicijom ukoliko nanjeno izbjegava salavat prilikom njegovog spomena. Zato neka je Allahovu salavat, selam i blagoslovna njega, njegovu porodicu, ashabe, i sve oniga koji ga slijede do sudnjega dana. Ovo su samo neki od razloga zbog čega trebamo redovno i posvećeno izučavati lišnost i postupke Muhammeda sallallahu alihi wasallam. I to ne samo u Rabiu l-Ewolu, kada se želi obilježiti dan njegovog rođenja, već iz mjeseca u mjesec, i sedmice u sedmicu, čak iz dana u dan, sve dok se nesretnemo sa našim neizbježnim gostom. Kada posmatramo realno Svi mi imamo trenutki situacije O kojima ne bismo voljeli da saznaju Oni do čovjek nam je mišljenja stalo Bojit se da bi to moglo Ugroziti našu lišnost Ili bojit se da bi Iz jedne neprijatne živote situacije Ljudi stekli pogrešan dojam onama Međutim To nisu bile strijepnje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Tako da u njegovom životu Nema skrivnih trenutaka Nema odmora Nema bolovanja izolacije od ljudi i skrivnijih neprijatnosti. Čak šta više, Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, naredio je da se prenese stvari vezano za njega. Tako da su ashabi prenijeli ono što su oni zapažali. Nevjernici također, čak i žene Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, govorili su o njegovoj intimi. Do te mjere ide stvar u koji način Allahu poslanik Sallallahu S.A.V. obavljaju i najintimnije stvari svoga života. Nađete u svim tim predajama mrlju na ovu veličanstvenu ličnost. To je bio čovjek koga su radoznale oči uvijek pratile kako bi vidjele njegovo ponašanje. Muslimani su radili radi obrazovanja, a ne vjerici da bi na taj način opravdali svoj kufr. Ali opet nećemo naći tako nešto. Kada govorimo o ličnosti Mohameda sallallahu alaihi wasallam, sa sigurnošću možemo reći čovjek sa jednim licem i da nikako nije bio licimir. Niti čovjek sa duplim mašinima. A kroz rečenici primjere koje slijede, videćemo i konkretne pokazatelje ove tvrdnje. Najprijem trebamo spomenuti u kojem svjetlu i u kojoj prizmi Kur'an tretira moral našeg poslanika. Njegov moral I njegovu ličnu. Tako da nalazimo da mnogobrojni ajeti govore o ličnosti i moralu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I to od onih koji govore o njegovom djetinstvu i životu. Poput šestog ajeta sura Buh'a gdje uzvišeni Allah govori Zar nisi siroče bio pa ti je on utočište pružio. Do onih ajeta koje govore o njegovoj ulozi, o njegovom zadatku i pojašnjenju njegova insanijeta. To jest, pojašnjava da je on čovjek kao i svaki drugi, samo sa posebnim kvalitetom i posebnom ulogom na zemlji. Tako da nalazimo u surel Al-Araf u 188. ajetu gdje uzvišni Allah govori, reci, ja ne mogu ni samom sebi nekom korist pribaviti, ni od sebe kako štetu otkloniti, biva onako kako Allah hoće, a da znam... Pronicati u tajne stekao bih ih mnoga dobra, a zlo bi bilo da lehko od mene. Ja samo donosim opomene i radnostne vijesti ljudima koji vjeruju. Na ovaj način, uzvišni Allah objašnjava Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da prenese ashabima i da prenese cijelom umetu koja je njegova uloga i da objasni da je on u stvari samo insan koji sebe ne može nikakvog dobro pridobiti niti uraditi ništa posebno što ne mogu i svi ostali ljudi i da objasni da samo on donosi opomenu i da je njegova uloga da donese radusne vije s ljudima koji vjeruju međutim ono što je sigurno jeste da je moral Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od Allaho ih blagodati prema njemu a u potpunosti tog morale Svjedoči sljedeći ajet, u kojem uzvišni Allah govori u surel Qalem, fe inneke la ala hulukin azim, jer ti zaista najljepše čudi. Uzvišni Allah u ajetu došao je s takim izrazom, da u arapskom jeziku dolazi sa tri potvrde ove činjenice, da je on zaista najljepše čudi, Je sigurna istina samim tim što je uzvišni Allah to rekao. Ali pored toga, u stilistici arapskog jezika ovdje su upotrebljene tri potvrde. Najprije, u prvom ajetu surel Al-Qalem, uzvišni Allah se zaklinje. Pa kaže, tako mi Kalema i onoga što oni pišu. Zatim druga potvrda je došla sa česticom Inne. Kada dođe Inne, njime se želi nešto potvrditi. Isteknuti da je to doista... Istina. I zatim treća potvrda je sa haramom, gdje se kaže la ala, sa ovim lamom se takođe želi potvrditi potvrdite neka činjenica. Kao što smo rekli, samim tim što je ovo govor uzvišnog Allaha, dovoljno nam je da bez imalo sumnje vjerujemo u istinu te ove rečenice. Ali i toga uzvišni Allah tog naglašava sa tri, sa tri akcenta ili sa tri različita sila u izražavanju komentatori Kur'ana odnosno mufesiri iz generacije Selefa iz generacije ispravnih preduhodnika pojasnili su značenje ovo kajeta pa recimo Ibn Abbas kaže da se na najljepšu čud koja je spominuta ovdje misli da je to najljepša vjera to jeste vjera Islam El Hasan radijallahu anhu kaže da je najljepša čud u stvari kur'anske norme ponašanja dok Aisha radi Allahu ta'ala anha opisuje, pa kada je upitano poslanikom sallallahu aleyhi wa sallam moralu, odgovorila je da je njegov moral bio Kur'an. Što znači da je bio živi primjer praktične primjenje naredjenog i posvećenosti u odaljavanju od zabranjenog. Jednom rječju, Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam bio je Kur'an koji hoda. Također i u sunnetu Allahog poslanika Wasallam, nalazimo tekstove koji objašnjavaju njegovu ulogu, njegov moral i njegovu ličnost. Zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao doista sam poslat da upotpunim moral kod ljudi. Objašnjava svoju ulogu. Objašnjava svoju misiju. I ne govori da je došao da izbriše moral u potpunosti i da postavi nešto sasvim novo. Nešto sasvim nepoznato na šta ljudi i čovječanstvo trebaju da se naviknu. Već govori da je došao da upotpuni od stvari koje već postoje u čovječanstvu, da je još više uljepša, da prikaže u najljepšem svjetlu, a ružnjih stvari koliko je male bile, da upozori na njih i da objasni njihovu štetnost. Tako je njegova uloga upotpunjavanje morala kod ljudi. Mnogi su detaljni i precizni primjeri poslanikovog morala. Tako da istražujući te tekstove nailazimo na poslanikovu dobrotu i plemenitost. To nalazimo kroz cijel njegov život. Njegova dobrota i njegov plemenitost su stvari koji su ga pratili kroz cijel život od perioda prijem poslanstva pa sve do njegove smrti sallallahu alihi wasalam. Od markantnih slučajeva koji se ističu možda kroz njegovu biografiju vezano za darežljivost i dobrotu, jeste slučaj koji se desi u bici na Hendeku. To su bili teški dani za muslimane. I tada su muslimani mnogi vladovali. To je isto zadesilo u našeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Jedan od njegovih ashaba, od onih koji su uvijek bili u njegovoj blizini, Džabe radijallahu anhu, je primijetio da Allah poslanik privezo dva kamena na svoj stomak kako bi ublažio i izvršio pritisak na želudac ne bi li manje osjećao glad kad je to vidio osjetio te gobu u svojim prsima došao je do svoje kuće i uzeo hranu koja je mogla da zadovolji i da nahrani dvojicu eventualno trojicu pozvao je Allahog poslanika Muhammeda sallallahu a.s. ustanu kako bi se osamili i samo njemu rekao O Allahu poslaniće, pozovi još dvojicu ljudi, imam hranu za vas. Međutim, kada je Allahu poslanić sallallahu alaihi wa sallam čuo da je došla za njega i još za dvojicu, obratio se svim prisutnim ashabima i rekao da dođu za sofru kako bi jeli, jer je Đabir radi Allahu ta'ala anhu donio hranu. Đabir se našao u izvjetno nezgodnoj poziciji, jer po njegove percepciji, po percepciji čovjeka, I onog što on doživljava i naših mjerila, to je bila hrana dovoljna za trojicu. A tu je bilo prisutno hiljado shaba. Predaje kaže da je bilo hiljadu dušar prisutna kada je Allah, poslanik sallallahu alaihi vselem, pozvao za sofru. Ovdje nije bila pojenta u količini hrane. Iako je uzvišni Allah tada dao veliki bereket, svi su uspjeli da se nahrane od te hrane hiljadu ljudi i još da ostane džabiru da se hrani posljednog toga dana. Međutim, nije ovdje bila pojenta o mnoštvu hrane, ovdje bila pojenta o širini prsa našeg poslanika, sallallahu alihi vselem, o njegovoj spremnosti i o njegovoj solidarnosti. Ukoliko ima nešto za njega i još za dvojicu, on će prijem pristati da to podijeli na sve, nego da sam on se hrani sa tim. Onda nalazimo primjere... Njegove dobroti i plemenitosti u slučajima kada je dijelio ratni prijen. Posljedno oslobađenje Meke, onda kada je bila bitka za taif, poslanik s.a.v. je raspolagoo sa velikim ratnim prijenom. I tada ga je dijelio siromasima i dijelio onima koji su taze ušli u islam kako bi pridobio njihova srca i to u velikim količinama. Nekima je davo po sto deva Nekima po 50, nekima po 40. Sve zavisi koliko je on sallallahu alejhi ve sellem smatrao da treba da podijeli. Tada beduini kada su se vratili svojim narodima, govorili su: "Dolazimo od čovjeka koji se tako nam Allaha ne boji siromaštva." Naći toliko dijeli da se taj čovjek nikako ne boji siromaštva. Tada je sallallahu alejhi ve sellem doživio neprijatnosti zbog tog svog Mnoštva dijeljenja, jer su beduini navalili na njega, do te mjere da su ga natjelio na stablo o koje je se zakačalo njegovo džube, odnosno ostavio bez svog grtača. I onda im je rekao, tako mi onoga u čoje ruci moja duša, da imam deva koliko je broj stabala u ovim dolinama, podijelio bih vam. Vidjeli ste da nisam škrt, vidjeli ste da nisam kukavica i vidjeli ste da nisam lažac. I to je bio moral, i to je bilo ličnost našeg poslanika. Nije bio škrt, nije bio kukavica i nije bio lažac. Čak se, sallallahu alaihi voselem, često uticao Allahu od škrtosti. Zatim nalazimo u primjerima njegove dobroti i plemenitosti. Da je u ponedeljak, dan prije svoje smrti, Allahu poslanik, sallallahu alaihi voselem, oslobodio sve sluge. Podijelio je sedam zlatnika koje je imao kod sebe, I poklonio svoje oružje muslimanima. Čak je ranije oporučio da se i metak poslanika ne nasljeđuje, već se dijeli kao sadaka. Tako da se skompletan i metak poslije njegove smrti podijelio siromašnim muslimanima koji su se nalazili u Medini. Mada je pravo nasljeđe našeg poslanika i samskoznanje. Od detaljih primjera njegove ličnosti najlazimo na poslanikovu poniznost i njegova blizina ljudima. To vidimo iz njegovog odnosta prema svim slojima društva u kojima on živio. Nalazimo da nije bježao od sirotinje i da nije bježao od robova. Pa imam Buhari bilježi hadis od Enesa radijallahu anhu da je sluškinja od Medine prišla Allahom poslaniku salallahu alaihiho sallam i obratila mu se. Govorila mu je sve dok ona Nije odustalo govora I Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je nije htio prekinuti. Ili njegov odnos prema djeci. Nogi su ashabi, radi Allahu anhum, bili djeca za vrijeme postanstva i za vrijeme života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim prisjećaju se da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam nikada nije prošao porednjih, da je nije posalamio. Ili nikad je nije našao u teškoj situaciji a da nije utješio. Takav primjer nalazimo sa mladim ashabom Umejrom, kome je uginuo njegov ljubimac, njegova ptičica. Allahu posanik s.a.v. prišao i pitao ga o Umejre, šta je uradio Nugejr? A Nugejr je bilo ime te ptice. Htio je da utješi tog dječaka, da utješi i da mu objasni da smrt te ptičice Nugejra nije njegova krivica. Nije Aumeir usmrtio tu pticu. Već kaže Aumeir, šta je uradila ta ptica? Šta je uradila? Nisi ti kriv zbog toga. Zatim iz njegovog odnasa prema ukućenima. Jer je upitana Aisha, radijallahu anha, šta je imao običaj poslanijeg, salallahu alaihi wasallam, raditi u kući? Pa je rekla, bio je na usluzi ukućenima, pa kada bi nastupio namaz, izlazio bi da klanja. A u predej kod Ahmeda bio je čovjek, poput ostaliji. Krojeo svoju odjeću, muzao ovcu i uspjevao sam sebi. A u drugom rivatu se kaže krpio obuću i radi ono što rade ljudi u svojim kućama. To je bila ličnost našeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi wasallam. Nije pravio razlike u na društva Vi će svakom posveći taj čovjek i ta osoba potrebna njegove pažnje. Prema siromasima, slugama, prema djeci, prema ukućanima. Zatim, od primjera njegove ličnosti i preciznih, detaljnih opisa na naposlenikovu milost, blagost i saželjenje prema njegovu umletu. Uzvišeni Allah nas je obavijestio da je milost razlog slanja poslanika Muhammeda sallallahu anihi wasallam pa kaže voma erselnake illa rahmetan lilla alemin a nismo teo Muhammede poslali izuzok kao milosvjetovima to je bila njegova uloga to je bio njegov zadatak da bude milosvjetovima mnogi su primjeri i mnogo obrojni su događaji koji svijede čovjevu činjenicu tako da se prenosio da ajše radi allahu anha vjerovjesnika da je upitala vjerovjesnika wasallam, da li je doživio teži dan od onoga na Uhudu. Pa joj je objasnio da je od svoga naroda doživljavao razne stvari. Međutim, najtežu stvar koju je doživio jeste bila na Akabi kada je izašao iz Meke i kada su uputio prema Taifu jer u Meki više nije bilo plodno za poziv više nije bilo raspoloženih ljudi da prime Islam Pa je pokušao da svoju misiju, svoj posao, svoj zadatak odradi u nekom drugom gradu, u nekom drugom naseljenom mjestu. U Taifu nije naišao na odaziv. Čak šta više, prvaci Taifa uspjeli su da nagovore malovnike koji su ga kamenovali putem. Silazeći iz Taif naišao je na mikat za nežda. karnu Karnutha Alib. Tada je podjegao glavu i ugladao jedan oblak koji ga je bio natkrio. U tom oblaku je spazio Džibrila. Džibril mu se obratio i rekao da ga je uzvišeni Allah poslao i da je uzvišeni Allah dobro vidio kako je njegov narod postupio prema njemu, da mu je zbog toga poslao Meleka Brda i da mu Muhammed s.a.v. samo naredi šta želi da se uradi i Melek Brda će to i uraditi. Allahu poslanik s.a.v. je pogledao i vidio meleka brda, kojima je nazvao selam i upitao o Muhammede, šta da sa njima učinim? Ako želiš, ja ću nad njima sklopiti ova dva brda koji se nalaze na različitim krajvima Meke. Na taj način bi bilo uništeno svoj stanu Meke i svoj stanu ništvo Tajfa. Subhanallah, nije to bila želja našeg poslanika s.a.v. Već je odgovorio, ne, nego želim da im Allah dane potomstvo koje će samo Allah obožavati i neće mu ništa pretuživati. Allahu akbar. Ovo je primjer milosti i misije. Ovo nije želeo ljudima smrt, već im je želio život na oba svijeta. Također, od primjera i života našeg poslanika nalazimo predaju kojem Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da jedan dječak jevrej koji je služio vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam razbolio se pa ga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam posjetio sedio pored njegove glave i rekao mu o dječače prihvati islam dječak je u tom trenutku pogledao prema svom ocu koji je bio prisutan u toj prostoriji na šta je otac odgovorio da posluša Ebul Kasima odnosno da posluša savjet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tada je dječak izgovorio šehadet i priznao da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allaho rob i Allaho posan Tada, kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izlazio, govorio je Hvala Allahu koji ga je spaso vatre. Ovako i ovim stvarima je Težio naš poslanik. Težio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Izbavljenje ljudi iz vatre. Također, Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, prenosi da je u jednom od pohoda Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i izvidnica koja je poslao prema neždu, ta izvidnica mu je dovela čovjeka iz plemana Beno Hanife. Čovjek se zvao Sumame. Tada, kada su ga doveli u Medinu kao zarobljenika, privezali su ga za jedno od stubova džamije, poslanikove džamije u Medini. Vjerovjesnik, salallahu alaihi wasallam, mu je tri dana prilazio. Samo s jednim pitanjem. Pitao bi ga šta ima kod tebe o Nato bi mu sumame odgovarao, imam dobro, o Muhamede, ako me pogubiš, pogubićeš onoga koji je ubio. Hoće reći, i ja sam ubijao, i ja sam prolijevao krv, sad ako me ubiješ, i neće se puno ogriješiti. Međutim, ukoliko me poštediš, poštedećeš onoga koji zna biti zahvalan. A ako pak želiš i metak, samo traži koliko želiš. Već mu nagovještava. U početku, kao da odobrava svoju smrt. Kao da potiče Allahov poslanika sallahu alihi vselem da bude ubijen. Međutim, Ukoliko me ostaviš u životu, znaj da sam zahvalan. A ukoliko želiš novac, samo za koliko želiš za moje oslobađenje, pa će ti biti dato. I tako je razgovor koji se, samo jedna rečenica od strane lahoposlanika. I uvijek isti odgovor od sumame, tri dana. Pa je treći dan lahoposlanik, sallallahu alaihi wasallam, naredio da se sumame oslobodi. Pustili su ga. Sumame je otišao u najbližu bašću koja se nalazila u blizini poslanikove džamije, pokupao se i vratio se saniku gdje je izgovorio šehadet. Gdje je izgovorio svoje svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i gdje je posvjedočio poslanstvo Muhameda sallallahu alihi wasallam. Kao što vidimo, razloga zbog koje Sumane Sumame primio islam nije bilo zbog mnoštva dijaloga i govora između njega i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Tu je bila jedna rečenica, uvijek ista, tri dana uza stopce, šta ima kod tebe sumame. Međutim, tada, u ta tri dana, sumame ima imao mogućnost da posmatra postupke Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam i da posmatra postupke ashaba muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Za ta tri dana, sumam je bilo dovoljno da se ubijedi u istinitost posanice s kojom je Muhammed s.a.v. došao. Pa je na kraj su mame i priznao da kada je doveden u Medini nije mu bilo mržnog čovjeka pod svodom nebeskim izuzem Muhameda. A danas, odnosno u tom trenutku nema mu draže osobe od Muhameda s.a.v. Nije mu bilo mrže djere od vjere s kojom je došao Muhammed s.a.v. A onda u tom trenutku Vjera samo biva najdraža vjera i jedina koja je priznata kod Allaha. Također govori i o njegovim drugovima, da mu nije bilo mržih ljudi, niti mrže predjeli, gdje oni borave, a sada da su mu to ljudi najdraži i da su mu to predjeli najdraži. Zadnji primjer koji ćemo spomenuti prijem kratke pauze jeste predaja koju bilježi Ebu Hureire anhu da je rečeno Allahom poslaniku da uči dobu protiv mušlika. Nato je Allah poslanik s.a.v. rekao Nisam poslat kao onaj koji mnogo kune, poslat sam kao milost. Iako su mušvici. prevršili sve mjere i zasluživali da se uči doba protiv njih. To nije bila ličnost i to nije bio moral našeg poslanika. To nije bila njegova ideja niti njegova zadaća. Jer nije poslat kao onaj koji mnogo kune, poslat je kao milost. Sada kada nastavljamo govor o moralu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nastavit ćemo sa primjerima poslanikove milosti, blagosti i sažaljenja sprem njegova umeta. U tome kontekstu najlazimo na predaju koji prenosi Ebu Hureyre radi Allahu anhu, koji objašnjava da je on svoju majku koja je bila mnogo boškinja pozivao u Islam dugo vremena. Pa je jedan dan tokom tog njegovog poziva Islamu, njegova majka izgovorila ružne riječi o Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Toga je puno uznenirilo pa je plaćući otišao kod Allahoposlanika sallallahu alihi wasallam i rekao mu Allahoposlaniče ja sam pozivao svoju majku i ona to stalno odbijala. Kad sam joj danas pozivao, od nje sam čuo nešto ružno o tebi. Pa hajde, zamori Allaha da uputi majku Ebu Hureyre. Tada je Muhammed s.a.v. uputio dobu uzvišenom Allahu. Pa je rekao, Allahu moj, uputi majku Ebu Hureyre. Tada je Ebu Hureyre radi Allahu anhu izašao iz prostorije koje je bio sa poslanikom waselim, i obradovan tom dovom pošao svoje kući užurbano. Kada je stigoo do svojih vrata, našo je da su vrata zaključana. A majka, kada je čula njegove korake, zamolila ga je da se čeka. Tada je Ebu Hureyre čuo zvuk vode u prostorijama, pa je zaključio da se majka kupa. Majka je tada užurbano izašla ispred njega zaboravljajući da pokrije svoju glavu. Pa je rekla, o Ebu Hureyre, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Tada je Ebu Hureyre radi Allahu Anhu opet plakao, ali ovo put od sreće. Sav srećan ponovno se vratio poslaniku sallallahu alihi wasallam i obradao ga, rekao mu toj važnoj vijesti i toj radosnoj vijesti. I nastavio je, tražeći od poslanika, salallahu alaihi wa sallam, da traži od Allaha da svaki vjernik koji čuje za Ebu Hureiru i za njegovu majku da je odmah zavoli, a istovremeno da Ebu Hureire i njegova majka zavole sve vjernike za koje čuju. Tada je Allahu poslanik, salallahu alaihi wa sallam, podigao ruke i zamolio uzvičnog Allaha da Ebu Hureyru i njegovu majku učini milim svim vjernicima. Subhanallah. To je taj odnos i ta briga muhameda sallallahu alaihi wasallam za onim ljudima koji ga okružuju. I vidite s kojom jednostavnošću je Muhammed sallallahu alaihi wasallam izlazio u susret I pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Najvažnija stvar u tom trenutku je Buhureri je bila da njegova majka primi islam. Pa na svaku molbu koju putio Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, on je odna bez ikakvog zastakivanja toj molbi i udovoljavao. I na taj način su ashabi i njihovi ukućani bili brigom, naših poslanika sallallahu alaihi wa od primjera koje nalazimo jeste također predaje koji prinesi Ebu Hureyre radijallahu anhu koji kaže da je tufejl ibn Amir ad-Deusi znači čovjek isprema Deus došao sa svojim najbližim ljudima do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i obavijestio ga je da je pleme Deus odbilo islam i da su se uzoholili pa je tražio da lavo poslanika sallallahu alihi ve sellem da uputi dovu protiv njih. tada je neko od prisutnih rekao da je uništeno pleme deus znači ukoliko sada u trenutku kada sada muhamed sallallahu alejhi ve podigne svoje ruke i uputi dovu protiv tog plemena da je s njima okončano tada je allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao allah moj ti uputi pleme deus i dovedi njih. I opet taj primjer, u kojem Muhammed s.a.v. ne želi narodu nikakvo zlo, već mu želi najveće dobro. Zatim, prede od Đabirebna do Allaha radijallahu anhuma, u kojoj se kaže da se došlo kod Allaha poslanika s.a.v. i da mu se žalilo na strijelce iz Saqifa. I opet se od njega tražilo da uputi dobu protiv njih. I opet Allaho poslanik s.a.v. kaže Allahu moj ti uputi puti sa kifljanem. To je bilo moral i to su bili primjeri njegove milosti, njegove blagosti i njegovog sažaljavanja spremumeta. Također od preciznih primjera njegovog morala s.a.v. nalazimo i poslanikovo praštanje i njegovu dobročudnost. Ovoj činjenici dovoljno svjedoči Muhamedov s.a.v. odnos prema Kurešijama posljedno slobađanje Mekke međutim također iz ovog događaja se vidi koliko je postanik s.a.v. bio da lehko od volišnosti i pretvaranja jer na isti način kako je napustio Meku u trenutku Hidžre kada je bio slab i kada je bio bez snage bez ljudstva, bez vojske Na isti način se u vratio. Sa sklušenošću i sa poniznošću. U trenutcima, kada nije imao snagu, izaošao je sklušeno i ponizno. U trenutku, kada je došao sa vojskom, kada mu se više niko nije mogao suprostaviti i kada je osobađenje neke bilo neminovnost, opet se vraća sklušeno i ponizno. I ovo je i najbolji primjer za njegovo praštanje i njegovu dobroćudnosti čak šta više, odmah u tim trunucima, pokušava i uspjeva u tome da odagna strah i srca tih ljudi. Odma im u samom startu govori da mu nije želja da se sveti, da mu nije želja da ih uzme sebi za robove i da radi sa njima ono što su oni pokušali da rade sa njim. Već je ostobađa i govori da su slobodni ljudi da mogu raditi šta hoće. Zatim, od preciznih primjera morala našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nalazimo njegov savjesni pristup u pozivu u Allahov vjeru. Kad pogledamo kompletan život Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, svi primjeri će potvrditi ovu tvrdnju, jer od trenutka javnog poziva u Islam, kada mu je naređeno da se obrati svojim najbližnim, I kada je to uradio na brdu Safa, pa svedo do oprosnog hađa, a i do same njegove smrti, bio je posvećen misiji poziva i misiji objašnjavanja ljudima Islam. A sadašnji broj muslimana i sadašnji broj islamskih obelježnja na Dunjaluku pokazuje veličinu njegovog napora i rezultate njegova savjesnog postupka i poziva. Je sve što danas vidimo od hajra... Sve što danas vidimo od džamija, od hafiza, od medresa, od namaza, zekjata, sadake, to je plod onog napora i onog što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prenio čovjekanstvu odužišnjog Allaha subhanahu Od preciznih pokazatelja njegovog morala jeste njegova snaga i hrabrost. Prisjetimo se dana na Uhudu. Došao je trenutak da su muslimani natjerani u povlačenje. Pa je Muhammed s.a.v. ostao samo sa par najbližih hasaba koji su bili oko njega. I kada je došao najopasniji trenutak, trenutak kada je bio sam bez pomoći drugih, tada je krenuo na mušljike govoreći ja sam poslanje ik laž, ja sam sin Abdulmut Nije osjećao strah, već je pokazao hrabrost i pokazao snagu da je spreman sam da se bori za istinu u koju poziva. Sličan primjer se desi u Bicino Hunenu, a i poznatan je slučaj kada su stanovnici Medine čuli zastrašujući glas koji je došao izvan Medine. Kada se par njeh uputilo da provjeri o čemu je riječ odakren dolazi taj glas... Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam ki je susreo vraćajući se istog pravca već je bio provjerio o čemu je riječ sam je otišo bez iće pomoći prvi na licu mjesta kako bi se ubijedio da je bezbjednost puslimana u Medini sigurna i da je ne prijeti nikakva, nikakva opasnost od preciznih primjera Muhammedovog sallallahu alaihi wa sallam morala nalazimo I njegovu pravednost. Kada je... Jedno arapsko plene... Htjelo da se zauzima... Kod poslanika sallallahu alihi wasallam... Za čovjeka... Kome je zbog krađe trebala biti odsječena ruka. Tada se naljutio na njih. Naljutio se na njih... Zbog toga što traže to od njega. Traže od njega... Da ne uradi ono što uzvišne Allah naredio. Da ne uradi i ne sprovede propis koji je od Allaha, subhanahu wa ta'ala, tada se naljutio i tada objasnio, tako mi Allaha, da je Fatima, ćerka Muhammedova, sallallahu alaihi wa sallam, ukrala, naredio bih, da ju se ociječe ruka. I to je bila pravednost Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Kada čujemo ovaj primjer, mislim da kod mnogih od nas, prvo padnu na pamet, oni ljudi koji imaju vlast u svojim rukama i kako oni postupaju sa članomima svoje porodice koje krše zakone i koje krše Allahove zabrane međutim to je stvar na koju bi mi željeli da utičemo i da popravimo ali u velikoj mjeri nismo u stanju zato se vratimo na naše porodice i vratimo se na našu pravednost prema onima koji nas okružuju I nađimo se da li mi posjedujemo tu osobinu, tu uzvišenu i plemenitu osobinu pravednosti ili uporno samo tu pravednost tražimo kod drugih. Pored ovih konkretnih predaja nalazimo i mnogobrna svjedočenja pojedinaca ljudi koji su ukruživali Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i koji su pojašnjavali njegov moralu. Nalazimo svjedočenje nevjernika Kurejiša prijem nego što je počela da silazi objavana Mohameda sallallahu a.s. Historičani su zabilježili događaj prilikom obnavljanja Kiabe. Kada su Kurejiši i gradile Kiabu, nisu se mogli usaglasiti oko toga ko će postaviti crni kamen na njegovom mjestu. Te su se dogovorili da prvi koji najde presudi u tom sporu pošto je Allah poslanik salallahu alaihi wasalam prvi naišao, svi su ushićenu i obradovanu uzviknuli došao je povjerljivi, došao je Muhamed. To je bilo vrijeme prijen objave. Prijem nego što je uzvišni Allah objasnio Muhamedu salallahu alaihi wasalam te precizne i prelijepe finese muslimanskog morala. Međutim, mnoge te osobine je naš poslanik s.a. posjedalo i prijen objave. Pa vidimo da su ga mušljici u tom periodu nazivali povjedljivim. Zatim, u trenutku silažene objave, kada je došla prva objava u pećini hira, Allahu poslanik s.a. se uznemirio. Doživio je nešto što je bilo novina za njega. Pa se obratio Hatidži i požalio se Da se pribojava za sebe. Pribojava se jer nije znao šta mu se događa. Tada je Hatidža radi Allahu anha posvjedočila o njegovoj ličnosti i njegovej moralu. Tako da je rekla da ne tako mi Allaha nećete Allah nikada poniziti. I tada je nabrojala pet stvari zbog koje je bila ubjeđena da Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam Ne može biti ponižen pet stvari koji je posjedovao kod sebe i prije nego što je poslao poslanikom. Pa je nabrojala i rekla da je on od onih koji održava rodbinske veze. Da je on od onih koji pomaže nemoćnim. Da je on od onih koji daje svi Da je on od onih koji ugošćava svoje gostre. I da daje doprinos na strani istine. Pred osobina koje je posjedovo Muhammed salallahu alaihi wasallam prijem poslanstva i zbog kojih je Hatidža radi Allahu anha bila ubjeđen da taj čovjek ne može propasti. Opet zatim nalazimo svjedočenje nevjernika Kurejša koji su posjedočili o njegovistone ljubavesti jer kada je uzvišan ala objavio ajat i naredbu da Muhammed salallahu alaihi wasallam mora pozvati svoje najbliže na brdo safa pojedinačno sve Članove porodica, korejša, pa oni koji su zbog svojih bolesti bili primorani da ostanu u svojim kućima, poslali su nekog iz kuće koji bi mogli da saslušaju šta to želi Mohamed od njih. Kada je okupio, kada je došao Ebu Leheb i ostale korejšije, upitao ih je šta bi rekli kada bi ih obavijestio da je brda, u velikoj dolini vojska koji želi napasti i da li bi ih oni povjerovali. Oni su tada odgovorili da bi mu povjerovali. Jer da iz njegovih usta nikada ni izašlo ništa izuzir istine. Krupna stvar, rijetka stvar, koja se rijetko dešava, da dođe neko da napade me, meku. Međutim, ukoliko ti tvrdiš da je to istina i da su došle vojske koje će napasti meku, mi ti vjerujemo. Nisu imali sumlje u njegov govor. I ovdje svjedoče o njegovu istone ljubovesti. Međutim, U trenutku kada im je objasnio zbog čega, zbog čega je pozvao i koja mu emisija povjerena, zbog njihove oholosti, tvrdoglavosti i gluposti, nisu htjeli da se odazovu. Tako je zabiljožio Buhari hadis koji prenosi Ibn Abbas radi Allaho Anhuma da je Ebu Sufjan susre u Haraklu, prvaka Rimljana, pa je pitao o poslaniku oposleniku s.a.v. Pitao je stvari koji su ga interesovale. Kako bi upoznao ličnost Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Pitao je o njegovom porijeklu. Pitao je da li je bilo ljudi koji su prije toga pozivali istu stvar. Da li je bilo neko od njegove porodice ranije kraljem. Narod koji ga slijedi. Da li su prvaci narodi ili siromasi. Da li se njihov broj povećava ili smanjuje. Da li među njima ima otpadnika. I da li su ga smatrili lašcem prije nego što je počeo da poziva u tu stvar? Ebu Sufijan, bojeći se da ne bude prozvan lašcem, odgovaraju isti mitra. Odgovaraju onako kako jeste. Na osnovu tih odgovora, harakle je da je to ista stvar koja se zršavala Musa'o i Isa'o, poslanicima prije Muhameda s.a.w. Da je to objava od Allaha i tada je ponudio bezbjednost muslimanim u njegovoj državi. Mnogo je svjedočenja koje govore o ličnosti i o moralu našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kao što je Sa'ibel Nahzumi, koji je bio partner poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, prije objavlje, posvjedročio njegovu iskrenost i njegovu dobrodušnost i prije nego što je posao poslanikom. Također, Abdullah ibn Selam, Govori o poslaniko istone ljubovesti. Pa kaže, kada sam ga prvi put vidio, na njegovom licu sam primijetio da to ne može biti lice lašca. Na osnovu njegovog lica je shvatio da to ne može biti nikako lice lašca. Za radnju predaju želim da spomine, a koji bi volio da nam bude prvi sinonim kada got nam padne na pamet lišnost Muhameda sallallahu alaihi wasallam i njegov moral, Jeste govor Aiše radijallahu anha koja kaže da Allahu postanik sallallahu aleyhi wa sallam nije udario svojom rukom neku od njegovih žena niti nekog od njegovih sluga. Nači Aiša radijallahu anha kaže da Allahu postanik sallallahu aleyhi wa sallam nije udario svojom rukom neku od njegovih žena niti nekog od njegovih sluga. To je bio moral i to je bila ličnost našeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Na kraju želim spomenuti koje su obaveze nas, muslimana, koje su obaveze umeta prema poslaniku sallallahu alihi wasallam. Pa prva obaveza jeste da vjerujemo i svjedočimo u istinitost njegovog poslanstva. Druga obaveza da vjerujemo i da znamo da je njegov šerijet važeći za sva vremena i za sva mjesta na Dunjaluku. Potom, da volimo i stijedimo njegove ashaabe. I na kraju, da volimo i da vodimo brigu o njegovoj porodici. A što se tiče obaveza poslanika, salallahu alihi vselem, prema umetu, to je bila dostavljanje poslanice. To jest Allahove knjige Kur'ana. To je bila obaveza poslanika, salallahu alihi vselem, prema umetu. Tako je da je Ibni Šihabe Zuhri, rahimehullah, rekao, odda odda Allaha je poruka, na poslaniku je dostava a na nama je pokora Allah je taj koji dostavlja svoju objavu, poslanik je taj koji je prenosi, a na nama umeto je da se svemu tome pokorimo a dokaz da je Muhammed s.a.v. to doista i uradio jeste ajet u kojem uzvišena kaže da je danas svoju vjeru upotpunio i blagodati prema nama usavršio i da je zadovoljan da nam islam bude vjera sa ovim završavam večarašnje druženje, molići Allaha da nas učini od njegovih dosinnih sljedbenika, da nas učini od njegove časti, molim Allaha da nas učini od onih koji će piti sa njegova izvora, posle čega više neće biti žeđi, da nam podari njegovo društvo i blizinu u džennetu, kojeg će nastanjivati oni koji će se okititi imanom i moralom. Da vas Allah nagradi. Salamu alaikum. <todit> mahratum, mahratum. حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان